Hatalmam alá rendelem Ártoát. Poitiei Fülöp másnap felkeleste anyósát, hogy értesítse közeli elutazásáról. Maud Ártoá most a Szajna és a Márn összefolyásánál a Sarentoni új Konflán kastélyban lakott, amelynek berendezését és csinosítását még nem fejezték be. Beatrice de Hirston is jelen volt a találkozásnál. Amikor poátyi grófja elmesélte a templomos kihallgatását, a két asszony egy pillanatra összenézett, és mindkettőjüknek ugyanaz a gondolata támadt. Szembeszökő hasonlatosságokat fedeztek fel a Kajetáni bíboros felbérelte személy, meg Amaz Ál Gyertya mártó között, aki két évvel korábban segített nekik Guillaume de Nogaré megmérgezésében. Roppant különös lenne, ha két azonos nevű volt templomos létezne, és mind a kettő járatos lenne a boszorkányságban. Nogaré halála jó ajánló levél lehetett számára Bonifác unoka öccsénél. Nyilván azért ment oda, hogy arról az oldalról is megfizettesse magát. Mindenképpen csúnya ügy ez, gondolta Mau. Milyen ennek az évrárnak a külseje? Kérdezte Fülöpöt. Sovány, fekete ember, kisé bolondnak látszik, és fél lábára sántít. Mao beatriz figyelte. A leány igent intett a szemével. Ártoá grofnője szinte érezte, miként görnyed megválla a szerencsétlenség terhe alatt. Évrád emlékezetét bizonyára alaposabban is kifaggatják majd az erre szolgáló hatásos eszközök segítségével. Ha pedig egyszer beszélni kezd. Nem mintha tizedik lajos környezetében nagyon sajnálták volna Nogarét, de sokan örülnének, ha egy gyilkosság ürügyén perbe foghatnák maót. Micsoda hasznot húznám mindebből, Robert! Már pedig félő, hogy Évrárt beszélni fog, ha ugyan már eddig is meg nem tette. A grófnő terveket kovácsolt. Egy királyi börtön mélyén meggyilkoltatni egy foglyot nem könnyű dolog. És ki segít ebben nekem, ha ugyan még van rá idő? Fülöp. Nincs más, csak fülöp. Mindent be kell vallanom neki. De hogyan fogadja majd mindezt? Ha nem hajlandó támogatni, akkor végem. Kimpadra vonták? kérdezte. Beatriz torka is kiszáradt. Nem volt rá idő, felelte poatyi, és lehajolt, hogy megigazítsa cipője csatját. De, hála Istennek, könnyebbült meg Mau, még nincs veszve semmi. Nos, akkor hát ugorjunk fejest. Fiam, kezdte. De nagy kár, folytatta megkezdett mondatát, még mindig a cipőjén babráva poatyié. Mert ezután már nem tudhatunk meg tőle semmit. Ugyanis Évrád ma a felakasztotta magát a pötisátelé börtönében. Valószínűleg félt, hogy ismét kimpadra vonják. Két mélyről fakadó sóhaj hallatszott. Fülöp felegyenesedett és elcsodálkozott, hogy a két asszony ennyi részvétet tanúsít egy ismeretlen, s méghozzá ilyen hitvány fickó iránt. Mondani akart valamit anyám, de félbeszakítottam. mao a ruháján keresztül ösztönösen megérintette a keblén viselt erekjét. Azt akartam mondani, valóban mit is akartam mondani? Ó, igen, Johanna leányomról szerettem volna beszélni. Persze magával viszi utazására. Ismét fellelte gondolatai fonalát és természetes hangját. Mennyire megrémült, Uramisten! Nem, anyám, azt hiszem, Johanna állapota ezt nem engedi, felelte Fülöp, de én szintén róla kívánok szólni. Még három hónapja van hátra, könnyen műség lenne, ha a rossz utakon rázatná magát. Sokat kell majd utaznom. Beatrice de Hirston ez alatt emlékei világában kalandozott. Újra látta önmagát a Bördöné utca egyik hátsó bolt helyiségében. Újra érezte a viasz, a fagyú, a gyertya szagát, bőrén újra felidézte Évrár durva kezének érintését, és a furcsa érzést, mintha csak az ördöggel közösült volna. És lám, az ördög most felakasztotta magát. Miért mosolyog, Beatrice? kérdezte bohátyi égrófja. Semmiért, nagy uram, ha csak nem azért, hogy mindig öröm számomra kegyelmedet látni és hallani. Szeretném, anyám, folytatta Fülöp, ha létem idején, Johanna itt élne, a közelében. Anyám kellő gonddal veheti körül, sőt, ha kell, meg is tudja védeni. Őszintén szólva tartok Robert rokonunk vállalkozásaitól, mert ha nem tud elbárni a férfiakkal, asszonyokra támad. Ez azt jelenti, fiam, hogy kegyelmed engem a férfiak közé sorol. Ha ez bók, úgy tetszésemre szolgál. Valóban bók volt, biztosította Fülöp. De ugye mindenképpen visszaérkezik Johanna szüléséig. Nagyon szeretném, de nem ígérhetem biztosra. Ezt a konklávét oly ügyesen összekuszálták, hogy türelem hián, alig ha tudom kibogozni a szálakat. Nagyon aggaszt, ez a hosszú ideig tartó távollét Fülöp, mert ellenségeim ebből nyilván hasznot fognak húzni ártóát illetően. Hivatkozzék távol létemre, és semmiben ne engedjen, ez lesz a legokosabb, tanácsolta Fülöp búcsúzás közben. Néhány nappal később Poágy elindult délre, Johanna pedig beköltözött Konflamba. Amint Mao előre sejtette, Ártó a helyzete csak nem, azonnal rosszabbra fordult. A tavasz csábítására a szövetségesek előbújtak kastélyaikból. Tudták, hogy a grófnőt félreállították, és úgy szólván kegyvesztett. Elhatározták, hogy közvetlenül maguk igazgatják a tartományt, de ezt a feladatot nagyon rosszul látták el. Viszont az anarchikus állapot meglehetősen tetszett nekik, és tartani lehetett tőle, hogy példájukat a szomszédos grófságokban is követik. Az ismét vicsemben tartózkodó tizedik Lajos úgy döntött, hogy egyszer és mindenkorra véget vet az ügynek. Kincstárnoka is bíztatta, mert ártóál többé egyáltalán nem fizetett adót. Mao könnyen mondhatta, hogy a rákényszerített helyzet miatt képtelen behajtani a kivetett adót, de a bárok is hasonló kifogásokkal hozakodtak elő. Ez volt az egyetlen pont, amelyben az ellenfelek megegyeztek. Nem akarom többé összehívni a nagy tanácsot, nem akarom többé az udvariaskodó küldöttek alkudozását hallani, hiszen mindenki hazudik mindenkinek, és semmi eredményre nem jutnak. Jelentette ki tizedik Lajos. Ez alkalommal közvetlenül tárgyalok ma grófnővel, és rá fogom kényszeríteni, hogy meghajoljon akaratom előtt. A cibakodó az utóbbi időben a lehető legjobb egészségnek örvendett. Ritkán fogta el rosszul lét vagy köhögő roham, és a régebben oly gyakori kínzó hasfájása sem gyötörte. A klemencia elrendelte ájtatos bőtölés nyilván üdvös volt számára. Mindebből azt a következtetést vonta le, hogy a rontás hatástalan maradt. Elővigyázatosságból azonban hetenként mégis több ízben áldozott. Közben a várandós királynét nem csak a királyság legnevesebb bába asszonyaival vétette körül, hanem a paradicsom legilletékesebb szentjeivel is, többek között Szent Leóval, Szent Norbertal, Szent Kolettel, Szent Júliával, Szent Druonnal, Szent Margittal és Szent Felicitasszal. Ez utóbbival azért, mert ez a szent csak fiúgyermekeket hozott a világra. Napról napra újabb ereklyék érkeztek, lábszárcsontok és záfogak halmozottak a királyi kápornában. Egy olyan utód reménye, aki minden kétséget kizáróan tőle származik, bevégezte a király átalakulását, és csak nem normális átlagemberré változtatta. Azon a napon, amikor Mao Grof nőt magához hívatta, szemmel láthatóan nyugodt, udvarias, festelen hangulatban volt. Szerentontól Vicsennig rövid az út. Hogy a találkozó bizalmas családi légkörét hangsúlyozza, Lajos a felesége lakosztályában fogadta maót. A kézi kézimunkázott, Lajos békülékeny hangon kezdte. Posztán a forma kedvéért adja pecsétjét az általam hozott döntésre, kedves rokonom, mert úgy látom csak ezen az áron teremthetünk békét. Aztán a többit majd meglátjuk. Végre is a Szent Lajos korabeli szokások nincsenek olyan pontosan meghatározva, és önnek mindig lesz lehetősége, hogy egyik kezével visszavegye azt, amit a másikkal látszólag nyújtott. Tegyen úgy, amint én tettem, a sámpányiakkal, amikor Sámpány grófia és Szent Fál úr az oklevelőket követelték. A kárta végére odairattam, kivéve azokat az eseteket, amelyek a régi szokások szerint az uralkodóra tartoznak, és senki másra. Így aztán, ha most valamely eset vitásnak bizonyul, az a király hatás körébe kerül. Beszéd közben szívélyes mozdulattal tolt a grófnő elé egy serleget, amelyből ő maga is egy-egy szem cukrozott mandulát kapott be. Mau óvakodott emlékeztetni a királyt, hogy a leleményes formula, amelyel most büszkélkedik, öngerándem Márinyitól ered. Az a helyzet, szőr, felséges rokonom, hogy mindez nem vonatkoztatható az én esetemre, felelte, mivel én nem vagyok uralkodó fejedelem. Ez nem fontos, mert az uralmat én gyakorlom önfelett. Ha a nézeteltérés merülne fel, az ügy elém kerül és én azt az önjavára fogom eldönteni. Mao egy maroknyi cukorkát vett ki a serlekből. Nagyon finom, nagyon jó, csámcsogott teli szájjal. Időt akart nyerni. Nem nagyon kedvelem az édességet, de el kell ismerni, hogy ez felettébb izletes. Szeretett klemenciám, tudja, mennyire szeretek édességet ropogtatni, és ügyel, hogy szobájában mindig legyen belőle. Fordult Lajos a királyné felé, az olyan férj mosolyával, aki jelezni óhajtja, hogy mennyire kényeztetik. Klemencia felnézett himző rámájáról, és visszamosolygott Lajosra. – Nos, kedves rokonom, megpecsételi? – kérdezte a király. Mao a fogával összemorzsolt egy szemcukrozott mandulát, és csak aztán felelt. – Nem. – Ször, kedves rokonom, nem adhatom pecsétemet. Igaz, hogy most felséged személyében igen jó királyunk van. És nem kétlem, hogy felséged az imént említettek alapján döntene. De felséged nem él örökké, és nekem még kevesebb időm van hátra. Felséged után, adja Isten, hogy a lehető legkésőbb, felséged után olyan királyok jöhetnek, akik nem ilyen méltányossággal ítélnének. Kénytelen vagyok. Örököseimre gondolni, nem tehetem ki őket a királyi hatalom önkényének jobban, mint amennyire ez kötelességünk. Bármely árnyalatosnak is tűnt a forma, a visszautasítás félreérthetetlen volt. Lajos, aki azt állította, hogy egyéni diplomáciájával inkább meggyőzi a grófnőt, mint nyilvános nagy tárgyalásokkal, gyorsan türelmét vesztette. Hiúsága forgott kockán. Járkálni kezdett a teremben, hangja élesebbé vált. Rácsapott az egyik bútorra, de amikor magánéreztek lemencia pillantását, elvörösödött, és igyekezett visszagyerni királyi méltóságát. Érvek tekintetében Mao bizonyult erősebbnek. Képzelje magát az én helyen, kedves rokonom, mondta. Felséged most örököst vár, elviselnie hogy megcsorbított hatalmat adjon át neki. Ej, asszonyom, éppen úgy nem hagynék rá megcsorbított hatalmat, mint ahogy annak emlékét sem, hogy gyenge apja volt. Végül is túlzásba viszi az ellenkezést. De mert oly makacsul dacol velem, ezért közvetlenül hatalmam alá veszem Artoát. Elhatároztatott. Hiába gyürkőzik neki, nem ijedek meg öntől. Mától kezdve grófságát az én nevemben főuraim egyike fogja kormányozni, akit majd etisztséggel megbízok, ami öntilleti kijelölt tartózkodási helyétől két mérföldnél messzebb nem áll jogában eltávolodni. Többé pedig nem mutatkozzék előttem, mert látása nem okoz örömet nekem. Az ütés telibe talált. Mau erre nem volt felkészülve. A civakodó határozottan megváltozott. A baj soha sem jár egyedül, a váratlanul elbocsátott Mau kezében, amikor kilépett a királynő lakosztályából, még egy szem cukrozott mandula maradt. Gépiesen kapta be és új dühösen harapott rá, oly dühösen harapott rá, hogy egyik foga ketté hasat. Egy hétig úgy járkált Mao konflangban, mint a ketre cébe zárt tigris. A szajnára nyíló lakosztályokból erélyes férfi léptekkel ment az árkádokkal körülvett főudvarig, ahonnan a vicsenni lombjai felett látni lehetett a királyi kastély lobogóit. A grófnő haragja nem ismert határt, amikor május 15-én, 10. Lajos, tervét végrehajtva, Ártóa kormányzójának kinevezte, sampánymarsalját, marsaját, Konflant. Mao ebben a választásban szándékos gúnyt érzett, és a legnagyobb mindent betetőző sértésnek tekintette. Konflan, konflan, hajtogatta. Ide zárnak, konflamba, és konflant nevezik ki kormányzónak, hogy ellopja vagyonomat. Törött fogától is kegyetlenül szenvedett. Tájognőtt rajta. Maó szüntelenül tapogatta a nyelvével, nem tudtam megállni, hogy ne éleszte fel újra meg újra a fájdalmat. Isten tisztelet alatt egyetlen elvétett hang miatt felpofoszta a káponnája kántóriát, Renier mestert. Törpéje, bohókás Jankó a legtávolabb sarokba húzódott előle, ha észrevette. A grófnő kifakadt, Thierry de Herson ellen. Őt, valamint hivatalával visszaélő családját tartotta minden baj okozójának. Még Johanna leányának is szemére vetette, hogy nem tudta otthon tartani a konklávéra igyekvő férjét. Ugyan kinek fontos az a pápa, amikor éppen kiforgatnak bennünket a vagyonunkból, kiabálta. Nem a pápa fogja nekünk visszaadni Artoát. Egy reggel ráförmett Beatrice-ra. Te sem tudsz kitalálni valamit? Csak arra van eszed, hogy kicsald a pénzemet, rongyokat aggass magadra, és farod az első ment előtt, tehát elhatároztad, hogy semmiben sem leszel segítségemre. Hogyan, úrnőm, a szegfűszeg, amit hoztam, nem enyhítette fájdalmát? Most nem a fogamról van szó. Ez egyszer vastagabb fogat kellene kihúzni. Te is tudod a nevét. Bezzek, ha szerelmi bájítal kell, Fickándozol, töröd magad, felkutatod a varázsló asszonyokat, De ha igazi szolgálatra van szükségem... Úrnöm nagyon feledékeny. Hamar elfelejti, hogyan füstöltem ki az árnyékvilágból Nogaré urat, És hogy mennyi kockázatot vállaltam úrnőmért. Nem felejtettem el, dehogy felejtettem. Ma azonban Nogaré csak holmi apróvadnak számít. Ha Máó a bűntől magától nem is riadt vissza, nem szívesen nevezte nevén a gyermeket. Beatrice jól ismerte úrnőjét, és most álnokul azon mesterkedett, hogy nyílt színvallásra kényszerítse. Hosszú fekete szempillái résén keresztül nézte asszonyát, és vontatott enyhén gúnyolódó hangján, megnyújtva a szavak végét kérdezte. Valóban, úrnőm! Ilyen magasrangú halottat kívánna? Hát mit gondolsz te? Tökkel ütött. Mi jár az eszemben már egy hét óta. Szerinted, mit tehetek még azon kívül, hogy hajnaltól estig és estétől reggelig, kérem Istent, hogy Lajos lováron leesve nyakát törje, vagy fulladjon meg egy száraz diótól? Talán gyorsabban ható eszközök is akadnak, úrnőm. Menj hát és szerez nekem belőlük, ha olyan ügyes vagy. Ez a király amúgy sincs hosszú életre számva, csak hallani kell, amikor köhög. De én azt szeretném, ha most döglene meg. Nem is lesz addig nyugtom, amíg el nem kísérem be. Mert itt talán poatjé nagy uram lehetne a királyság régen se, és ő visszaadná urnömnek ártóát. Ez az. Te csodálatosan megértesz, kicsi beatrice de azt is tudod, hogy ez nem könnyű vállalkozás. Ó, ha valaki egy jó receptet adna, hogy megszabaduljak tőle, nem fukarkodnék a jutalmul szánt arannyal. Erről biztosítlak. Férinnes asszony ismeri a recepteket. Varázslattal, olvasztott viasszal vagy megbabonázó igékkel. Úgy tudom, Lajost már megrontották, legalábbis azt beszélik. De nézd csak rá, soha nem volt jobb bőrben, mint éppen ezen a tavaszon mintha csak az ördöggel kötött volna szövetséget. Ha az ördöggel kötött szövetséget, talán nem is olyan nagy bűn a pokolba küldeni. Egy megfelelően elkészített étellel. És hogyan kezdenél hozzá? Oda mégy és azt mondod, íme finom rivizlitortát tortát hoztam. Felséged maórokona küldi, aki annyira szereti felségedet. Ő pedig behuny szemmel beleharap." Tudd meg, hogy még a télen valami hirtelen támadt félelem fogta el, és azóta minden feltállalt fogást háromszor is megkóstoltat. Két fegyvernök kíséri az ételt a kemencétől az asztalig. Ej, ez az ember épp olyan félénk, mint amilyen gonosz. Beatrice a levegőben nézve újja hegyével simogatta a nyakát. Úgy mondják, gyakran áldozik, az ostját pedig bizalommal nyelik le. Ez olyasmi, ami könnyen az eszébe ütlik az embernek, hogy óvakodjon. A káplánra is ügyelnek. Mathieu de Tri állandóan tarsójában hordja a szentségtartó kulcsát. Netán onnan akarnád elemelni? Nos, mit lehessen tudni, mosolygott Beatrice. A tarsójt az ő alatt viselik, de azért ez mégiscsak kockázatos lenne. Ha lesújtunk, gyermekem, akkor legyen biztos az ütés, és ne tudhassa senki, hogy honnan ere. Egy ideig mindketten hallgattak. Úrnöm, valamelyik nap panaszkodott, hogy erdeiben elszaporodtak a szarvasok, szólalt meg Beatriz, és kikezdik a fákat. Semmi rosszat nem látok abban, ha valami hatásos mérget kérünk Férintől, amelybe belemártják a nyilat, mielőtt célba veszik a szarvast. A király meglehetősen kedveli a vadhúst, persze aztán az egész udvar beledöglik. Én természetesen nem kockáztatok semmit, mert engem ott többé nem látnak vendégül. De ismét mielőtt azt arra adnánk, minden fogást kipróbálnak az inasok, és ráadásul még az egyszarvúval is megérintik. Hamar kiderülne, hogy melyik erdőből való a szarvas. De végre is, megszerezni a mérget. Ez az egyik, és felhasználni az a másik dolog. Menj, készítest hát elnyomban a mérget, gyors hatású legyen, és ne hagyjon nyomot. Beatrice, az a márványos mintájú köpeny, amit a koronázásra menet viseltem. Azt hiszem, nagyon tetszett neked. Nos, legyen a tiéd. Ó, úrnőm, milyen nagy lelkű. És Beatrice megölelte maót. Áj, a fogam! kaptak kezét arcához a grófnő. És éppen az a cukorka az oka, amelyen Lajos megkínált. Elharapta a megkezdett mondatot, és szürke szemmel felcsillant a szemöldöke alatt. A cukorka, dünnyögte. Nos, Beatrice, megvan. Szerezd meg azt a mérget. Mondd, hogy a szarvasaimnak szánom. Azt hiszem, hasznát vesszük.